Nők a vécén Régóta figyelem a nőket, és már tudom, hogy miért járnak a nők csoportosan vécére. Kislánykorodban, amikor anyukád elvitt a mosdóba, megtanította neked, hogy először le kell törölni a vécédeklit vécépapírral. Majd ezt követően kis darab papírkákat tett a vécédekli teljes felületére. Végül megtanította. Soha ne ülj rá a nyilvános vécékre! Ezt követően megmutatta neked a pózt, azaz, hogy tartsd meg az egyensúlyodat a WC felett úgy, hogy rá se ülj, és ne is éri hozzá a felületéhez. A póz megtanulása olyan első leckék egyik egy kislány életében, amely végig kíséri őt egész hátra lévő életében. De még felnőttként is nehéz megtartani, amikor a húgyhólyagod a kidurranás határán van. Amikor el kell menned vécére nyilvános helyen, azzal fogsz szembesülni, hogy akkora sort kell végigállnod, mintha ott bent nem más, mint Bret Pitt várna rád. És vársz, mosolyogva, kedvesen, és látod, ahogy a többi nő is diszkréten keresztbe teszi a lábát és kezét, ami a hivatalos kifejezése annak, hogy behutgyozom. Végül rád kerül a sor, de hirtelen megjelenik a tipikus anyuka azzal, hogy... Ne haragudj, a kislányom nem bírja már tovább. Ekkor végignézed az összes többi helyiséget is, hát ha nem látsz valahol lábakat. Mindegyik foglalt. Végre valamelyik ajtó kinyílik, és ráveted magad. Szinte kiszeded az illetőt, amikor éppen jön kifelé. Bemész és konstatálod, hogy a zár nem működik. Soha sem működik. Nem baj. Rátennéd a táskád az akasztóra, de nincs? Sosincs. Gondolod majd a kilincsre? Az sincs. Ezért szemügyre veszed a területet, lenézel a földre, és látod, hogy gyanús, meghatározhatatlan folyadék van a földön, ezért nem mered a táskád a földre letenni. Inkább a nyakadba akasztod, miközben nézed, hogy himbálózik alattad, nem beszéld arról, hogy szinte megfojt. Mert annyira tele van, hogy alig bírod el olyan dolgokkal, amiket szép lassan tettél bele, de a nagy részét nem is használod, de mégis ott van, hát ha kelleni fog valamikor. De visszatérve az ajtóra. Mivel nem volt rajta zár, az egyetlen módja, hogy zárva tartsd az, ha az egyik kezeddel fogod, miközben a másikkal egy rántással lehúzod a bugyid, és odateszed magad, a pózba. Micsoda megkönnyebb megkönnyebbülés? Ah, végre! És akkor hirtelen érzed, ahogy a combjaid elkezdenek remegni. Mert lóksz a levegőben, a lábaid behajlítva, a bugyid elvágja vérkeringésedet a combjaidban, a kezed, amely tartja az ajtót kinyújtva, és egy öt kilós táska a nyakadban. Nagyon szeretnél leülni, de amikor bejöttél, nem volt időd letörölni a vécédeklit, és bevonni papírral. Valószínűleg nem történne semmi, ha leülnél, de anyád szavai visszhangoznak a fejedben. Sose ülj rá a nyilvános vécékre, ezért úgy maradsz, a púzban, lábakkal. De jaj, egy rossz kalkuláció miatt érzed, ahogy egy vékony sugárban végigcsúrog a pisi a fenekeden. Talán a harisnyád is olyan lett. Egy kis szerencsével megúszott, hogy a cipődet ne érje. De hát óriási koncentrációt igényel megtalálni a helyes pószt. Oké, próbálod elfelejteni ezt a szerencsétlenséget, és inkább elkezded keresni a WC-papírt. De a rohadt életbe. Üres, nincs papír, mindig üres. Ekkor esdekelvel könyörögsz, hogy legyen a táskádban az öt kiló lom között egy nyomorult papírzsebkendő, de ahhoz, hogy megkeresd, el kell engedned az ajtót. Egy pillanatra kételkedsz. Hát, ha valaki pont, akkor nyit majd be, de nincs mit tenni, muszáj elengedned. És persze, hogy amikor elengeded, valaki belöki az ajtót, amit meg kell fékezned egy erős, gyors és nagyon határozott mozdulattal, miközben kiordítod. Foglalt! Viszont ekkor megbizonyosodsz, hogy mindenkihez eljutott ez az információ, aki kint várakozik, ezért az ajtót már nyugodtan elengedheted, hiszen senki sem fogja újra rád törni. Ebben a nők nagyon tisztelik egymást. És végre nyugodtan elkezdheted keresni a zsebkendőd. Szeretnéd mindet felhasználni, de tudod, hogy micsoda kincset érhet hasonló esetben, ezért elteszel egyet. Ekkor már számolod a másodperceket, hogy végre kimehes, mert rajtad a kabát, hiszen nincs akasztó, ömlik rólad a víz, ugye milyen őrítő? Milyen meleg tud lenni ezekben a pici helyiségekben, ráadásul ebben az erőltetett testtartásban, amiben még mindig vagy, a vádlid majdnem szétrobbant. Nem beszélve, hogy rád törték az ajtót. Megfojtott a táskád, csorog az izzadság a halántékodon, ami ráadásul még végig is csurgott a lábadon. És tudod, hogy anyukád most nagyon szégyenkezne miattad, ha így látna, mert az ő feneke soha sem ért hozzá egyetlen nyilvános vécéhez sem, és hát valljuk be, nem tudhatod, milyen betegségeket lehet összeszedni egy ilyen helyen. Már teljesen kivagy merülve, amire felállsz, nem érzed a lábaidat sem, Gyorsan magadra húzod a ruhádat, és lehúzod a vécét. Ezután átmész a kézmosóba. Minden tiszta víz. Nem engedheted el a táskádat, a válladra helyezed. Nem tudod, hogy működik a csap, olyan sokfajta szenzoros csap van manapság, és addig érintgeted, amíg egy hajszál vékony hideg vízsugár meg nem jelenik. Gyorsan beszappanozod a kezed, megmosod egy olyan púzban, mintha notre dame toronyőr toronyőrpúposa lennél, hiszen nem szeretnéd, ha lecsúszna a táska a válladról. A szárítót már nem is használod, hanem gyorsan beletörlöd a ruhádba, mert ugye nem fogsz egy egész papír erre áldozni, majd kimész. Ha szerencséd van... Nem húzol magaddal egy darab papírzsepkendőt a cipődön, vagy ami még rosszabb, nem akadt fenn a szoknyád a harisnyádban, amikor fénysebességgel felrántottad magadra a ruhádat, és kivillant a feneked. Ekkor meglátod a pasidat, aki bement a férfi vécébe, kijött, és még egy újságot is volt ideje olvasgatni, amíg rád várt. Miért voltál bent ilyen sokáig? kérdezi az idióta. És csak ennyit válaszolsz. Sokan voltak. Ez az oka annak, hogy a nők csapatostul mennek mindig a mosdóba, szolidaritás miatt, mert amíg bent vagy, az egyik tartja a táskádat és a kabátodat, a másik az ajtót és a harmadik beadja a papír az ajtó alatt, és így sokkal gyorsabb és könnyebb megtartani a pószt és a méltóságodat.